Pe 27 mai 1923 s-a născut Henry Kissinger, diplomat american și laureat al premiului Nobel. Henry Kissinger a avut o influență majoră asupra politicii externe americane în anii 70, când a fost secretar de stat și consilier pentru securitate națională al președinților Richard Nixon și Gerald Ford. În 1973 a fost acordat premiul Nobel pentru pace, pe care l-a împărțit cu liderul Vietnamului comunist, Le Duc Tho. Old Când voi primi premiul alături de vechiul meu coleg de căutare a păcii în Vietnam, Le tot, sper că această ocazie va simboliza momentul sfârșitului suferinței pe care Vietnamul a reprezentat-o pentru milioane de oameni din lumea întreagă, spunea Kissinger. Acordarea premiului celor doi lideri politici care încercau să oprească războiul din Vietnam a fost una controversată, mai ales că armistițiul lor nu a rezistat, doi dintre membrii Comitetului Nobel au demisionat în semn de protest, iar, iar liderul comunist din Vietnam l-a refuzat. Chis Sigur l-a acceptat și a spus că îl donează copiilor, soldaților americani care au murit în război. Pe 27 mai 2007, filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile regizat de Cristian Mungiu a câștigat pentru prima dată în istoria cinematografului românesc premiul Palm Dor al festivalului de la Cannes. Filmul lui Mungiu vorbea despre problema cumplită a avortului în România comunistă anilor 80, când această intervenție era ilegală. Scuzați, domnule Bebe, Știți că kiscu dateci am dat drumul mai care de întors. Și zis că e de ce facem noi aici? Unei șoară nu aici de joacă. Tatul îmi știe că o să fie totul bine. Vrei să faci un Dacă e ceva mă suni. Mai vorbim niciodată despre asta. Da? Până la filmul lui Cristian Mungiu, ultimul mare succes românesc de la Cannes fusese înregistrat în 1965 când lui Liviu Ciulei fusese acordat premiul pentru regia filmului Pădurea spânzuraților. 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile a mai câștigat tot în 2007 și Marele premiu la Academiei Europene de Film. Iar acum 3 ani a fost inclus de BBC în urma unui sondaj făcut printre critici de film din toată lumea în topul celor mai mari 100 de filme din acest început de secol. Pe 27 mai 1933 a avut loc premiera unui cu totul alt tip de film, filmul de scurt metraj de animație Cei 3 Purceluși, produs de Walt Disney. Filmulețului lui Disney, inspirat de fabula cu același nume, a fost un adevărat succes, iar anul următor a câștigat un Oscar pentru cel mai bun scurt metraj de animație. Pe 27 mai 1977, trupa britanică de Sex Pistols a lansat o reinterpretare punk a imnului Marii Britanii, God Save the Queen. A ieșit un scandal monstru din cauza versurilor care asociau regina cu un regim fascist. God Save the Queen! Cântecul a fost interzis atât la BBC, cât și la radiorile comerciale, dar asta nu l-a împiedicat să ajungă pe locul al doilea în clasamentele de vânzări. Pe 27 mai 1957 a fost lansat primul single al trupei americane rock and roll The Crickets, al cărei solist era Buddy Holly. Melodia se numea That'll Be The Day, iar titlul piesei le-a fost inspirat membrilor trupei de expresia folosită de personajul lui John Wayne într-un film western. Expresia That'll Be The Day se referă la un lucru ce are puține șanse să se întâmple, în românește ar fi n-am eu norocul ăsta. Piesa lui Buddy Holly and the Crickets a fost una dintre cele mai vândute în Statele Unite și a urcat pe primul loc în clasamentul din Marea Britanie. 5 well, lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM.